Tömeg között tömegnek minek? Tömek között gyufaszál között gyufaszálnak minek lenni? komá vagy legyek fél gyufa, vagy lógjak ki. De zöld gyufa között ződnek fölösleges. Ez között a ződek között én legyek piros. De ződnek. Unarmas. Én próbáltam Erőszakolni magamat, mondom, hol vagyok már bele, s nem ment, barzalom, mindig kitörtem mind a lavina, nem megy ez nekem, ez éppen olyan, mint hogy a farkastak azt mondják, hogy hát legyél te nagyon szeliden a várányok között, nem én, nem megy a vonat, nem megy a bicikli, nem megy. Tehát előbb-utóbb úgyis őket. Én is próbáltam, hogy na akkor, hát régen volt már, most már szarok magasul az ilyen dolgokra, ilyen konvencionális marhaságokra. Bartosnak, bartosnak kő lenni. És én ezen furcsálom az embereket, hogy nagyon sokan azt írják, hogy hát a youtube meg itt -ott, hogy megjátszott meg ez meg az. Én nem gondolnám, hogy ez megjátszott. Mi lenne abba az üzlet, hogy én megjátszom? Persze, azért van benne egy kis. Mint ahogy nagyba, ugye nagyon sokan mondják, és ebbe igazuk van. De szisztig az ők! egy kicsit van egy kis eladhatóság, persze. De nem sok. Végeredményben van egy kis, egy nagyon kis parányi rájátszás az eladhatóság kedvéért. Tehát azért, ha magamban most itt ülnék egyedül, jó, a taknyomat az meg szokta meg mit tudom én, meg de ugyanúgy tehát ez már belerögzül így az emberbe mondjuk az orvacigi ez a fajtat, és akkor az embernek rögzülnek így a cselekedetei akkor természetessé válik tehát éppen olyan, hogy mit tudom én, tehát hogy te, neked is vannak rituáléid. az embernek ugye ez már természetessé válik, mondjuk mit tudom én akkor reggeli fintkások vagy mit tudom én most nem tudok így példát mondani, vagy mondjuk nem tudok most példát mondani. Tehát, hogy ezek belerögzülnek az emberbe, és akkor ez már így tudatosul. És ha itt a videók vagy, amik vannak, én, ha most egyedül lennék, és belenne itt egy ilyen webkamera állítva, kicsit ö, reklámozom csak most a dolgokat, tehát nagyon enyhén végeredményben ugyanúgy cselekszek mert nincs abban üzlet, hogy akkor én másképpen, és szerintem egyébként ez a hiteltérdemlő, ez a hiteltérdemlő, és ez az igazi, és ezért én tartom, aztán befejezem, tehát ez az egésznek a lényeg, hogy végeredni a bartosizmus, az mi a picsát érne úgy, hogyha olyan hogy megjátszásnak az alapján semmi.